Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat veia. 91, Francesc, FFM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM. Gairebé el 40% de les queixes tramitades pel síndic l'any passat, més de 5.600, van ser motivades per qüestions vinculades a la salut, els serveis socials, l'educació, la infància o bé les pensions, i van ser conseqüència de la crisi econòmica i de la disminució pressupostària en les polítiques socials. Són queixes que reflecteixen una clara solució dels drets socials, això és el que va indicar ahir el síndic Rafael Ribó, a l'hora de fer un primer balanç de l'activitat de l'any passat. De fet, el 2013 no va ser un cas aïllat, aquest important col·lectiu de persones que es troben deixades de l'Alma de Déu en qüestions socials i acudeixen al síndic ja fa uns anys que existeix. L'erosió progressiva dels drets socials es fa evident des del 2009. Va precisar Ribó que també va recordar que ha estat responsabilitat de governs de diferents colors, si sí, el 2009 tant el síndic com les entitats socials que tenen persones en risc o situació d'exclusió ja van donar el senyal d'alarma des de llavors, fins ara, la situació de moltes persones s'ha greujat i l'exclusió ha anat afectant més capes de la població. El síndic, per exemple, rep queixes per situacions de precarietat no ateses per les administracions, però també de persones en situació de dependència que, tot i tenir reconegut el dret, no reben els ajuts previstos a la llei d'autonomia personal. Tot aquí qui ahir només en va fer un avançament, perquè l'informe anual es presentarà a principis de febrer al Parlament, el síndic sí que va explicar que, com a aspecte positiu, l'any passat es va començar a redreçar el desgavell de la renda mínima d'inserció. Com a aspectes negatius, en canvi, es va referir a l'augment de persones víctimes de pobresa energètica i també al drama dels desnonaments. Hi ha casos que trenquen el cor, va assegurar... És per això que Arribó anima les administracions a ser valentes i anar més lluny apostant, per exemple, pel model europeu de la segona oportunitat per salvar l'habitatge i posant en marxa veritables ajudes per les persones que no poden assobir els rebuts de la llum o del gas, com les que ja hi ha a Alemanya o també a la Gran Batranya.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 I comencem parlant de la remodelació de la Trinitat Vella per tal de millorar la connectivitat d'aquest barri. L'Ajuntament està realitzant les obres a la carretera de Ribes, al barri de la Trinitat Vella, un antic camí romà que encara avui arribar fins a Ribes de Freser. Fins ara el seu pas per la ciutat s'acabava amb la incorporació a l'Avinguda Meridiana. Amb les obres que han començat seguirà uns quants metres més fins a la unió amb el carrer Torrent de la Parera. També s'instal·larà un ascensor si milloren les escales i les zones d'arbres. La unió entre la carretera de Ribas i l'Avinguda Meridiana al barri de la Trinitat Vella es troba en un nivell inferior al del carrer de Mireia, on fan vida els veïns. L'Ajuntament ha previst remodelar les escales que permeten anar d'un punt a l'altre i poder accedir a la parada del metro o d'autobús i instal·lar-hi un ascensor. A més a més, el mur que envolta el pont de Sarajevo i dona la benvinguda a la ciutat s'allargarà uns metres més. Aquest seguit de reformes també permetran implementar una nova xarxa de rec i claveguaran. Malgrat la intenció per part de l'Ajuntament de millorar el barri, no tots els veïns veuen les obres amb bons ulls. La majoria dels qui aquest dimecres s'han apropat a veure l'inici de les obres expressaven la seva disconformitat amb el procés. La principal queixa era la manca d'informació, ja que molts diuen que ho han sabut pels papers que el consistori ha deixat a les cases per informar dels talls de la circulació. Molts tampoc no veuen clares les millores que s'hi volen fer. Diuen que hi ha aspectes més prioritaris al barri. Més cores a comentar-vos. La coordinadora d'AMPA, és a dir, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Sant Andreu, torna a sortir al carrer. La coordinadora d'AMPA del Districte Sant Andreu i la Comunitat Educativa de Sant Andreu organitzen per al proper dijuns 27 de gener a partir de la 5 de la tarda i al Parc de la Pegaso una nova mobilització en defensa de l'escola pública de qualitat. La iniciativa el que pretén és agrupar nens, pares, mares i aconseguir una gran inflada de globus per després desinflar-los tots alhora com a mostra del descontent actual. Per tant, si us voleu informar podeu entrar a l'adreça electrònica coordinadora guió, ampas andreublogspotcom o al Twitter de curcursantandreu. Molt bé. Doncs d'altres informacions que ens porten a parlar també de la Trinitat Vella i és que l'Ajuntament destinarà 45.000 euros a microcrèdits per promoure l'ocupació a la Trinitat Vella. El districte Sant Andreu destinarà 45.000 euros a la concessió de microcrèdits per promoure l'ocupació al barri de la Trinitat Vella, iniciativa que s'emmarca en el Pla Integral de la Trinitat Vella, segons ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat.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 Un paradista que ja té experiència en el procés de reforma d'un mercat és la Sandra. Fins fa dues setmanes venia a peix a la carpa provisional del Mercat del Bon Pastor. Allà havia de pagar cada mes el sostre i el terra del futur mercat, a més de l'electricitat i el manteniment. Però la despesa era massa elevada i va haver de plegar. Ara s'ha traslladat al mercat de Sant Andreu. Amb, aquesta, amb aquests precedents, els paradistes del mercat de Sant Andreu són prudents i prefereixen no picar-se els dits amb canvis importants. El mercat de Sant Andreu va néixer a finals del segle XIX com un mercat a l'aire lliure i el 1914 es va construir l'edifici actual. I ara anem ja a destacar alguns, alguns actes, algunes activitats culturals que hi ha previstes als nostres barris. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una xerrada per millorar la vostra vida. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, s'oferirà demà a les 7 de tarda i, dins del cicle d'activitats t'interessa, una xerrada sobre recursos per millorar la vostra vida. Doncs la vida és un temps d'aprenentatge i experimentació per estar satisfets amb el que tenim i som. A vegades tenim la sensació de que ens fa falta alguna cosa. És el moment de plantejar-nos com millorar, com canviar o què fer. En aquesta xerrada s'intentarà que cadascú trobi els recursos que necessita perquè la vida es converteixi en allò que un mereix. La xerrada anirà a càrrec de Pilar Miramont, es realitzarà a la sala d'actes de la mateixa biblioteca i l'aforament és limitat. I un últim apunt que tenim a l'agenda, doncs comencem parlant del Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix l'exposició al 1714 des del present. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111, us oferirà a partir de demà i fins al 26 de febrer amb motiu dels fets al del tricentenari del 1714 una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu.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 A més a més, i també al Centre Civit de Sant Andreu, el dilluns 17 de febrer, al dos quarts de vuit del vespre, hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 2724, a càrrec de Juan José Avella. Doncs algunes d'aquestes informacions seran les que us ampliarem en el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no torneu... Ai. No marxeu. No marxeu, exacte. <ríe> <ríe> Tornem a més informació. Fins ara.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem fa un moment, la coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu i la comunitat educativa de Sant Andreu organitzen per al proper dilluns 27 de gener a partir de les 5 de la tarda i al Parc de la Pegaso, això és a la Sagrera, una nova mobilització en defensa de l'escola pública de qualitat. Per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a Mireia Mercader, que pertany a aquesta coordinadora d'Ampa del districte. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquen, què és el que esteu preparant eh, de cara al proper dilluns? Doncs mira, de cara al proper dilluns, seguint amb el programa dels nou mesos, nou accions, que mm -hmm. volíem centrar-nos el dia 27, sí. per bueno, reivindicar contra la ràtia 27 d'aquest any, mm -hmm. eh, farem una inflada de globus grocs mm -hmm. i una posterior desinflada amb el lema de l'educació es desinfla si no la cuidem. Mhm. Mm Llavors tenim preparats uh, això 500 globus de color groc de mida normal, que repartirem a tota aquella gent que vingui perquè se l'inflin, uh -huh. gravarem aquestes imatges i després d'un minut doncs, es tractarà de desinflar-ho i bueno, tot això acompanyat de tota la gent que pugui venir, de les colles de tabalers que estan també convidades, uh -huh. i bueno, per fer alguna cosa visual. Uh -huh. Perquè estem parlant de l'escola pública que en aquests moments doncs, hauríem de gestionar d'alguna altra manera, no? Sí. Com ho veieu, això? Sí, perquè això? realment l'atac la, eh, mm. cada vegada és més és més agressiu que l'escola pública i el que preocupa la coordinadora doncs, eh, és la manera de poder-hi fer front, de fer mm -hmm. que siguin visuals, que conscients a la gent... Uh -huh. que remoguin algunes consciències i a veure si aconseguim aturar totes aquestes retallades i millorar la situació. Uh -huh. Perquè una d'aquestes escoles, de fet fa poc temps que, que en parlàvem, era l'escola de la Maquinista, oi? Perdona? Que era l'escola de, de, la, de la, la que hi ha a la Maquinista, no? una de, de les escoles afectades per, per aquestes retallades. Bueno, l'Escola de Maquinista, com l'Escola Can Fabra i altres escoles, també en tot Barcelona estan barracons. Uh -huh. És a dir, també està pendent eh, de, de tenir una ubicació definitiva en una escola. Uh -huh. I, i, bueno, a part d'això, és això l'augment de ràtio que hi ha hagut aquí en el districte, uh -huh. uh, bueno, els bolets, uh -huh. que aquest curs també se n'han creat de nous, uh -huh. i és tot això, que el camí que sempre prenent no, no, no, no ens interessa ningú. Doncs et passo la meva companya, Susanna que també té alguna pregunta a fer. Vale, Hola, Mireia, bon Hola, dia. Eh, vau començar al setembre, mm -hmm. a fer nou mesos, nou accions. Eh, no sé si he tingut l'oportunitat de poder reunir-vos amb el regidor del el senyor Raymond Blasi, per fer-vos arribar a la vostra situació, totes les mobilitzacions que porteu i la que encara us queden. A veure, de fet, vam tenir una presència així bastant important en el Consell Plenari del Districte del mes de desembre i allí sí que es va llegir un manifest que havia estat elaborat per l'Associació de Veïns de Sant Andreu, però bueno, que en, en si sí ens en van fer partícips tots uh -huh. i es va acordar que es crearia un grup de treball uh, per, bueno, per una mica valorar la situació de, de l'escola de Sant Andreu. Llavors, a la reunió d'aquestra coordinadora eh, ja han sortit persones voluntàries que s'encarregaran de fer un estudi del mapa escolar del districte. Um, ens estem començant a, a plantejar reunions amb els partits polítics um, per transmetre les nostres inquietuds per de quina manera podem col·laborar junts i sobretot el que es tracta és... El que estem buscant molt és unir, no? Llavors, mm. hem començat com a coordinadora d'AMPA nosaltres sols, entre cometes, mm -hmm ja hem creat la Comunitat Educativa de Sant Andreu en unió amb les associacions de veïns de, dels diferents barris del districte uh -huh. i, bé, bueno, tot això, la idea és ampliar-ho, ampliar-ho a, a altres organitzacions, associacions, diguem-ne, que, que tinguin presència en el barri i que d'una manera o d'una altra estiguin relacionades amb l'educació. Uh -huh. Quin, uh, quins sentiments, quines ascensions us han transmet els diferents pàrtics polítics d'aquí del districte? ja que també us han comentat i us veuran i ells. Sí, a veure, els partits polítics que són a l'oposició, de fet, um, sí que ens mostren la seva voluntat de recolzar-nos i de, de contribuir en tota la nostra lluita. El que després s'ha de veure és si això es materialitza, si realment mm. aquest acord és ferm o no. Mm -hmm. Perquè després de la lectura d'aquest manifest al ple, des de... Des del districte, regidor, des de la regidoria del districte, no, no teniu més informacions, no us han comunicat res? Bueno, el regidor es va reunir amb, amb una de les associacions de veïns, el que passa és que estem, eh, bueno, estem fent el traspàs, eh, perquè tot això de com més parts hi participen, en una associació doncs, potser és més difícil coordinar-se, estar una mica tots en la mateixa sintonia, però estem treballant per realment que unificar interessos i unificar forces. Mm -hmm. mm, doncs a partir d'ara el que teniu pensat és realitzar aquest acte al parc de la Pegaso, oi? Sí, això pel mes de gener. Mm -hmm. per les altres accions ja estan també planificades, però bueno, mm -hmm. si un cas ja al febrer farem... Volem fer castellers a la plaça de Can Fabra, eh, amb samarites grogues, i muntar també uns estants informatius, ja que costa el procés de preinscripció, doncs mostrant projectes de les escoles públiques. Uh -huh. a, part de la, a banda de la part informativa, que podria ser qualsevol família que s'atencés, de com funciona el procés de preinscripció, de matrícula, de tota la documentació que s'acal presentar i això seria també una reivindicació de la qualitat de l'escola pública. Tot i si atacada no doncs, tots els valors positius que en té. Uh -huh. I, bueno, després pel març o així, a l'abril, també tenim pensat fer una trobada de famílies, fer una cursa per a l'educació, però, bueno, ja anirem, uh -huh. ja anirem concretant. Molt bé. El que sí que ens ha arribat és que cada vegada hi han menys mestres, no? Això és una de les queixes que aporteu. Bé, bueno, de fet, a l'escola Pegasó, doncs, mm. jo soc, eh, doncs, clar, a augmentar la ràtio i reduir les línies, perquè en el, a la nostra estan reduint línies, clar, mm. això és, eh, significa menys mestres. Mm -hmm. Sí, sí. Mm, per tant, hi ha més, més retallades i menys atenció al que serien els alumnes. Mm. Sí, sí, mm. de fet, eh, la diversitat, diguem-ne, cada cop és més gran l'atenció individualitzada sembla que sigui més necessària, però és molt difícil aplicar-la quan el que has d'atendir és, és l'estandardització perquè és impossible atendre personalment a, a cada un dels alumnes si, si en tens 25, 26, 27 o, o els que siguin. Mm -hmm. Doncs nosaltres des d'aquí convidar a aquella gent doncs, que es vegi afectada d'alguna manera doncs, que aquest dilluns vagin a les 5 de la tarda al parc de la Pegasó per realitzar aquesta defensa de, de l'escola pública de qualitat. No? Sí, jo penso que en si gent afectada sí. eh, és pràcticament tota, perquè sí. l'educació és, o sigui, és el futur, és una inversió. Exacte. Tots sí. els eh, ciutadans, o sigui, tots els nens que estan avui les escoles són els ciutadans del demà i Clar. no els trobaran la societat que, que tindrem. Llavors, ens interessa a tots que això sigui de la més alta qualitat possible, i és un acte simbòlic que no implica cap esforç extra, que simplement anar al parc, inflar un globo i, i estar-hi tots junts. Uh -huh. I bé, que doncs hi haurà un timbalers i tindrà aquest caràcter sèrdu, penso que, que pot ser una activitat sola del dilluns. Uh -huh. S'està par parlant de 500 globus, no? Sí, aquesta uh -huh. és la comanda que tenim feta. I el que aquests 500 té a veure alguna cosa...? Amb els assistents, espereu que vagin 500 persones. Home, ens agradaria que ens quedéssim sense globus, <laughs> però bueno, ja veurem, a veure com va, d'entradar, tirem llarg perquè esperem això, que, que la gent s'animi a venir. Hem fet mm. cadascú difusió a les seves escoles, mm -hmm. es, passa, es passa el, el comunicat, mm. um, es contacta també amb, com en dèiem, les associacions del barri, mm. i això perquè, perquè s'animen a venir. I ens deies que la Fabra i Coats també es veu afectada, no? I, i a, veure, a, veure, a veure si tenim sort i això. Uh -huh. i, I podem inflar aquests 500 globus. Uh -huh. I ens deies que una de les escoles també afectades és la Fabra i Coats, no? Can Fabra, sí. Can Fabra uh -huh. també estan barracons. Can Fabra, sí. Uh -huh. I un dels problemes que estem començant a tractar també la coordinadora, perquè en breu ens hi trobarem, és el problema dels instituts. Uh -huh. que, que tot aquest boom que va haver-hi des de l'any 2002 500 1010 o així aproximadament mm. que, que ha generat tant bolets i tants problemes que és l'educació primària mm -hmm. eh, aviat tots doncs, aquests nens arribarà a la secundària i ens trobarem amb el mateix problema o pitjor perquè hi ha encara menys places d'institut mm -hmm. al districte doncs eh, vosaltres esteu tirant endavant tot aquest projecte des de la coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu i també des de la comunitat educativa de Sant mm -hmm. Andreu mm -hmm. Doncs esperem que tingueu èxit aquest dilluns amb la vostra reivindicació que evidentment, tal i com ara mateix ens deies, ens afecta a tots perquè tots formem part d'aquesta societat, no? Sí. sí. D'acord. Doncs Mireia Mercader, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem doncs, que aquest dilluns funcioni d'allò més bé. Val, gràcies a vosaltres. Vinga, molt bon dia. Adeu. Mol bé, doncs ja ho sabeu, la coordinadora d'empa de Sant Andreu torna a sortir al carrer, serà aquest proper dilluns 27 de gener a partir de les 5 de la tarda, recordar que coincideix el, el dia 27 de cada, de, ca, mes, de cada mes, pels 27 bolets, per les 27, aquesta ratio per classes mm. que ha pujat fins a 27 nens per classe, mm. que són molts per un, un, un sol mestre. Doncs... Molt bé, doncs el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Entre les valls i glaceres, entre els cingles escarpats, hi ha un poblet que no coneix la realitat. Realitat que encara espera el vell mig de les ciutats. En faroles en contenido dos i les passapodes maleint les persones venjaces obscures i la televesura hi un vell que canta en soledat sempre presenquente quan va al mercat no sap d'aquí però senyore i quan surt a ballar senza llums gas aire o electricitat viu a que mai serà oblidat. Sense pes a l'espai, sense feina ni treball, un detall massa únic per ser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 Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Doncs aquesta setmana ens arribava una informació que ara la Cristina Clota que és presidenta del Club Patí Congrés ens confirmarà o ens desmentirà i és que l'Ajuntament s'ha compromès a construir el pavelló que reclama el Club Patir Congrés des de fa doncs, més de 22 anys en parlem amb la presidenta d'aquest club, la senyora Cristina Clota. Molt benvinguda. Hola, bon, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, el Club Petit Congrés ha rebut la confirmació de la construcció del nou pavelló de cara al 2017. Això és cert? Eh, avui ha sortit aquesta notícia els primers sorpresos hem sigut nosaltres de la rotunditat. Mm. Aviam, estem en negociacions amb l'Ajuntament, mm. ja estem parlant-hi, tot just hem començat ara, Mm -hmm. Jo sé que l'Ajuntament està fent un gran esforç per aconseguir-ho, mm -hmm. però clar, a peu signant i document escrit no en tenim cap un. Mm -hmm. és clar, després de 22 anys d'aquesta promesa ja l'han fet altres vegades. Mm -hmm. Aleshores, jo sé de cert dit per ells que hi estan treballant, que estan treballant en ferm, vull dir que hem fet un calendari de reunions per treballar-ho tots junts i tot això, però d'això a tindre la seguretat i la garantia. Yeah que tindrem el pavelló, doncs clar, nosaltres eh, entendreu que després de 22 anys que estem esperant-lo, ens els creiem, mm. confiem en la seva paraula, però el document que nosaltres puguem assegurar i que ens doni garanties que nosaltres tindrem aquest pavelló, no ho tenim. Mhm. Mm el que jo us puc dir és això, nosaltres hem vist avui que ha sortit aquesta notícia, que tothom mm. ho dèiem molta rotunditat, nosaltres estem parlant amb ells i tenim reunions i creiem amb ells totalment i sé que estan treballant, ho vull deixar molt clar això, perquè estic convençut de que estan treballant i que confiem amb la seva feina, mm. però clar, nosaltres no tenim res, res per escrit ni cap tipus de document, res. Mm. Perquè... Sí. No, que ara fa 22 anys dèiem que es va tancar la pista del barri de, del Congrés i en, i en aquests moments us esteu entrenant i esteu jugant al que són les pistes de l'escola Pegaso, no? Ah, exacte. Nosaltres quan ens van apropiar les pistes eh, del Congrés ah. va ser per una part muntada dels terrenys, que els terrenys eren propietat i la gestió és millor. O sigui, de forma provisional vam anar a entrenar a les pistes de l'escola Pegaso i és on som encara de forma uh -huh. profissional. Durant aquests dos anys s'han fet altres promeses i s'han dit que sí que tindríem el pavelló i que hi ha hagut cops que l'hem vist i que semblava que estigués molt a prop però no ha sigut. Uh -huh. Aleshores, aquest cop enteneu que la nostra doncs, bueno, inseguretat és que si confiem amb la gent que estan treballant i confiem totalment, sembla, sembla que la cosa vagi per bon camí, però uh -huh. clar, nosaltres, document escrit que tinguem aquesta garantia, no tenim res. És mm -hmm. això. O sigui que el que sol·liciteu ara en aquests moments és com a mínim tenir algun paper que acrediti la possibilitat de la construcció d'aquestes pistes. No? Ah, dir, nosaltres el que volem és això, vull dir, sabem com està la situació vull dir, i s'ha de construir tot un pavelló. Eh, el, la ruta de treball és bona, vull dir, no es farà en aquesta legislatura, es a la propera legislatura la construcció, d'entrada hi, hi ha un canvi o no de govern, mm -hmm. Entens? O sigui, hi ha unes eleccions entre mig i aleshores nosaltres, vull dir, les persones que estan treballant, nosaltres veiem que estan per fer-ho. I veiem que estan treballant i en sèrio, molt en sèrio. Uh -huh. I veiem la possibilitat. Ara, eh, tindre nosaltres la garantia? Mm, doncs clar, eh, uh -huh. no podem dir res més. Eh, els, un document que nosaltres ens asseguri això, no el tenim. Uh -huh. No el tenim. El que sí que ens ha arribat des de l'Ajuntament és que hi ha uns carrers on es podria ubicar aquest, sí. aquest equipament. Sí, sí, sí. Vosaltres això ho sabeu? Sí, nosaltres ens han dit que, que seria pel Camp del Ferro, mm -hmm. sí. però és, és el que sabem. Mm -hmm. dir, en principi, el projecte s'està mirant de fer-ho allà. Mm -hmm. Però, clar, és, és que clar és molt ambionari tot el projecte aquest perquè sí que, que hi estan treballant en ferm, però tot just hem començat a treballar i ara aquest mes de gener. Mm -hmm. Aleshores, doncs, eh, jo sí que sé que hi ha molta gent implicada, perquè no, no només eh, som nosaltres, però clar, i tothom hi està treballant molt en sèrio. Això estic convençudíssima, mm -hmm. de veritat. Vull dir, no, no em poso en dubte que la, el districte cregui fermament en que això es pot realitzar. Jo també vull creure-ho, però clar, enteniu que que ja estigui una mica així ràcia en aquest sentit, doncs que després de tants anys sí que, que creiem que es podrà fer, però fins que nosaltres no tinguem un... Oh. No sé què té de exactament. Un document. Sí. Exacte, un mm. document escrit que se'ns digui que vosaltres definitivament anireu aquí, mireu estar així i s'està fent d'aquesta manera. I... Sí que ja et dic, tot una, una ruta de treball, una mm. sèrie de passos que s'han de fer, doncs a fer una obra com aquesta, Uh -huh. i que això està programat hi ha una sèrie de reunions programades uh -huh. que tot just n'hem fet una vull uh dir -huh. que és això És dir, que, que heu fins i tot parlat amb el districte Sí, nosaltres hem parlat amb el districte però uh -huh. ha sigut una primera reunió de presa de contacte uh -huh. d'establir aquesta, aquesta ruta a seguir, com aniran els terminis aproximadament uh -huh. i és tot el que hem fet que cadascú va treballant pel seu costat i creiem fermament que, que... Lo que he dit que estan treballant amb i ho estan intentant el màxim possible. Però és tot el que tenim. Doncs et passo la meva companya, Susana. Hola, Cristina, Hola. bon dia. Hola, bon perquè, dia. La, la situació del Club patí, Congrés, a part de, de seva bastant... que ve d'allà fa 22 anys, és bastant complicada, perquè esteu en una pista descoberta, si fa fred, si plou, Exacte. no podreu Exacte. entrenar. Exacte heu dir que aquest és siu del problema que hem tingut durant tots aquests 22 anys. També té de dir que estem mirant de que eh, aquest estiu es cobreixi una de les pistes una una coberta lleugera que en diuen que com a mínim fins que no tinguem el pavelló definitiu i la instal·lació definitiva perquè esclar, seguim provisionals aquí puguem estar eh, jugant aquí amb una mica de condicions, perquè, és clar nosaltres lo que és ajornaments, per exemple, avui amb el dia que fa que està plovent, vull dir, no es pot patinar plovent, vull dir, és, és un perill físic inclús per, per a jugadors. Mm -hmm. llavors, tant de hòquei com de patinatge, llavors, esclar, la nostra situació, uf, amb ajornaments de partits, esclar, baixen equips d'Andorra, nosaltres tenim, a, ok, tenim un equip al Primera Nacional Catalana, Uh -huh. que és dels pocs bé, bueno, només ni ha dos a Barcelona que tinguin aquesta categoria em sembla que són 14 o 15 que hi ha tot Catalunya doncs clar, veixen la Lleida i venen a jugar aquí clar, si està es has d'ajornar el partit aquesta gent s'han de tornar a casa sense jugar i et el primer nacional però tan important per nosaltres és el primer nacional com un equip d'escola si no es desplacen de tan lluny, d'acord però sempre et creu per l'equip que ve de fora uh -huh. entre i contra la tens, dir, clar, és una bestiesa, I És això. Mai perquè, clar, entre els diferents equips de patinatge de hoquei i els eh, diferents patinadors i patinadores, de quantes persones estem parlant que està afectant aquesta situació i més o menys entre quines edats es troben? Pues mira, uns 250 tenim de esportistes, uns 250 i les edats. Doncs mira, des dels més petits que poden ser 4 o 5 anys, que són els d'escola i iniciació, fins a veterans, que veterans també tenim equip de veterans i és que els veterans són més grans de 30. I ja no et dic l'edat perquè igual algús molesta si els faig ah. molt grans. A partir de 30, yeah, és edat sènior. Exacte. <laughs> Exacte. vull dir, els veterans són grans, vull dir, són gens que treballa. Clara, ademés, clar, aquests equips eren a jugar, per exemple, a partir de les 9 o de les tarda de la nit. Mm -hmm. perquè abans som temps de treballar i no pot fer-ho a Llavors també hi ha els problemes dels veïns, encara que tanquem les pistes a les 11 de la nit, però hi ha gent que se'ns queixa del soroll i és que menys soroll no pot ser. Mm -hmm. Vull dir, encara que no es crida ni res, però clar, fa soroll el jugar. El disc... El disc... Clar, um... anem amb bola, és una bola que quan pica, mm -hmm. només donant-li a cop amb el stick, doncs fa un mínim de soroll. Mm -hmm. I és això. Aleshores, clar, la... La dificultat, ja portem molts anys d'aquesta manera, estem molts anys reivindiquant el pavelló. Mm -hmm. Aleshores, i molts altres cops ens han dit, ens han presentat projectes que, que semblava més o menys viable, que per moltes circumstàncies al final no s'ha pogut realitzar. Aleshores, jo no vull buscar culpables per perquè no s'ha realitzat, perquè aquí podria parlar de tots, no? Però clar, mm -hmm. ara jo puc assegurar-vos que realment hi estan treballant. Vull dir, no, no els hi trec cap tipus de mèrit, al contrari. Si ja estan treballant, ja estan treballant molt en fermes, som pres molt en sèrio la nostra situació. Mm -hmm. I, però, clar, això, eh, a tindre el definitiu-definitiu és allò, fins que no està el sac i ben lligat... No es pot dir plat. No, no es pot dir plat. Sí, sí. Pla, aquesta... Perquè us heu posat en contacte amb el mitjà o amb qui ha fet públic aquesta informació tan rotunda, d'on no. vas a les seves informacions? No. Aquesta rotunditat no. és complicat, clar. és difícil. Sí. Uh -huh. No, jo no sé perquè diguem, nosaltres en totes les entrevistes que hem donat sempre hem parlat de lo mateix, que nosaltres i que sabem que sí que està treballant. Uh -huh. Però clar, jo no us puc dir una cosa per una altra. Uh -huh. Jo no puc dir que tinc un document si no tinc un document escrit. Conforme nosaltres, eh, segur que tindrem aquest pavalló, segur que es construirà, segur que hi hagi dhaver hi ha d'haver moltes coses, eh, urbanisme... Mm. Són molts factors que hi entren en aquí. Jo suposo que l'Ajuntament potser sap més coses que no sabem nosaltres i ho tenen molt okay. més clar que nosaltres. Nosaltres ja et dic, veiem, veiem que, que la cosa pot funcionar, mm. però clar de dir, segur, segur que ho tenim. Ostres, ja afirmaria. Clar. Sí, sí. Clar, però no, no podem fer... No, jo el que vull deixar molt clar és que no desconfiem del districte, ni de l'Ajuntament, ni de totes les persones implicades. Al contrari, tenen tota la nostra confiança i creiem en que es podrà fer. Ara, donar aquesta rotunditat, qui sap, vull dir, en eleccions entre mig, o sigui que no... Ni, ningú penso que pot garantir res. Aleshores, doncs clar... Jo l'únic que us puc dir és això, que hi confiem, sabem que estan treballant, que penso que s'està fent una bona feina, però que tot just hem començat per, per fer el tema. D'acord. Molt bé, doncs uh, sí, Cristina sí. Clota, presidenta del Club Pati Congrés, ens agradaria... Jo t'agraeixo molt, mm. molt la trucada perquè per almenys eh, ja et dic, mm. la rotunditat de document escrit no en tenim nosaltres cap. N hem parlat, s'estarà mirant de fer-ho, però clar... Eh, res més que això. Molt bé. Doncs estarem pendents de veure si hi ha més informació més endavant per poder connectar amb tu una altra vegada i que ens expliquis doncs, com es va realitzant aqu aquesta activitat. No? Molt bé, estem a la vostra disposició per sempre que ens necessiteu. Molt I bé. Perquè puguem... Doncs... Sí, perquè puguem. Doncs Cristina, moltíssimes gràcies. De res, no ens mereixem. Vinga, bon dia. Fins ara, Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, fem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. tan oscurs i tan absents, la nit que et vaig deixar anar. Em vaig quedar segut tot sol, mirant el gel dins d'aquell got que es va desfer com tu i jo. I recorde que em vas dir, m'has de tindre por de mi,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 Doncs eh, la setmana passada us comentàvem que el casal de barri de la Fabra i Coats és previst que aquest mes de gener i aplegaria bona part de les entitats culturals andreuenques associades a l'harmonia. Això és una de les informacions que tenim nosaltres. No sé si els de l'harmonia eh, tenen aquesta mateixa informació i, i volem parlar-ne amb l'Alberto Aquilloher, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs han sortit diferents informacions que ens porten a parlar de que diferents entitats, no sé si en Drauenques o no, doncs es volen fer càrrec d'aquest casal de barri de la Fabra i Covats, no? Sí, sí, nosaltres també ens han arribat aquestes informacions, efectivament. Sí. Eh, nosaltres portem treballant amb aquest projecte des de fa 7 anys i pico, prop de vuit anys, mm -hmm. De fet, els plànols de l'equipament els vam elaborar conjuntament amb anteriors equips de govern mm. i tot i, bueno, i hem participat a totes les taules de treball i a, a totes les comissions de seguiment. i ara a l'hora dobrir el tema de la gestió del futur equipament que sembla ser que els retardarà una miqueta que serà operativa a partir de el mes de març, una coseta així. Mm -hmm. eh, quan hem arribat a aquest moment del de, de, tema de la gestió, que ja l'havíem debatut i l'havíem parlat amb els diferents equips de, de govern del districte, ja, que ens hem anat trobant al, al llarg de la història, ara sembla que l'equip de govern actual ha optat per, en lloc de per una atorgació directa, que era el que semblava que que ha estat, eh, estat escaient segons la, uh -huh. la seva prop, eh, normativa que han arribat un acord amb la plataforma per la gestió ciutadana uh -huh. pues ara l'han tret a concurs ¿vale? llavors uh -huh. pues sembla que en aquest concurs efectivament com comentau ens presentarem eh, nosaltres i alguna altra entitat uh -huh. uh, i, i què, què és el que podem dir al, al respecte perquè aquestes dues entitats d'on han sortit aquestes dues altres jo no sé quines informacions teniu vosaltres aquestes dues entitats, que nosaltres inicialment eh, havíem tingut eh, informació que es presentava a la Federació de Teneus de Catalunya, sí. que aquests, després de veure que els presentàvem nosaltres, com són, són una entitat que estan treballant també amb col·laboració amb la plataforma de... Eh, per una gestió ciutadana eh, i vam veure que ja ens presentàvem nosaltres i ja vam mantenir unes, unes mm. reunions amb diferents entitats d'aquí de Sant Andreu i van veure que, que no tenia sentit que es presentessin, sinó que, que ells per lo que lluiten és perquè les coses funcionin així, no? perquè sigui la pròpia ciutadania qui porti la gestió i amb això doncs, mm. ens, van, manera, ens van cedir el pas, de manera que aquesta gent es van retirar. Després de l'altra entitat que nosaltres ens han dit, perquè tampoc eh, oficialment, tampoc no ens consta, no és a nosaltres qui ens han de venir a demanar Clar. res, però sí que, sí que sembla que han anat al districte i fins i tot en algun cas podem sospitar que des d'alguna instància del districte se'ls ha, se ha facilitat uh -huh. la feina o tal, perquè els presentes són una entitat que és nova, que es diu... Associació Inicitiva andreuenca que uh -huh. no té res a veure tot i que pugui semblar-ho amb, amb les fonts política amb l'entitat política d'iniciativa per Sant Andreu eh? uh -huh. el nom és aquest Associació Iniciativa Andreuenca. I aquests són de Sant Andreu? Eh, aquest sembla que sembla que sí que són de Sant Andreu eh, o almenys els impulsors són, són de Sant Andreu. Eh? Uh -huh. Tampoc la informació que et donaria jo eh, uh -huh. seria la que m'ha arribat és traoficialment, eh? perquè uh -huh. nosaltres el que hem fet és buscar eh, allà on hem pogut, doncs jo, a través d'internet o a través eh, uh -huh. més informació d'aquesta entitat i l'únic que ens surt registrada és uh -huh. domicili de Sant Andreu i després doncs, hi ha rumores de que si hi ha a doncs, que hi ha l'impuls agent de l'associació esportiva Faber Coats, que si uh -huh. compten amb la col·laboració d'amics de, de coats però això a, a, a ciència certa eh, no, no podem afirmar res perquè no n, n, tampoc no ens han vingut a, a no s'han vingut a presentar ni ens han mm. convocat a cap trobada ni, ni res amb la qual cosa no, no, no puc Però vosaltres en, en principi sou, sou els que heu portat aquest tema durant aquest temps durant aquests set anys sí. i sou l'única en què heu presentat un projecte a l'Ajuntament, no? Sí, fins ara havíem presentat ja diferents avantprojectes i havíem presentat diferents pues, models a pla d'usos i, i, i això, no? I, mm. i, i, i, tal, però ara eh, s'obre a la porta un concurs públic mm -hmm. on haurem de presentar molta més paperassa i molta, i, pues, molta jo què sé, pues, tot un... Mm. Pues, Potser eh, resucurs, més, més informació de la que, bueno, que, que això a nosaltres no ens fa por perquè, de fet, en un moment o un altre això ho havíem de fer. El sí. que sí que ens proveeix un desgast en el moment en què es presenten més entitats sí. és perquè si això hagués net per adjudicació directa doncs, els el temps no ens podien haver estat més fàcils eh, no havíem d'anar doncs, a vegades a, a extrems absurds de, per aconseguir no sé un paper, no sé, fer tot un, un resbalç i, i una feina de part, per coses que haguessin invertit aquest temps pues, en millorar pues, eh, d'altres aspectes de, de, de, pues, del model de gestió d'aquest equipament, no? que és el model de gestió de, de, de gestió cívica o gestió ciutadana, que és en, en col·laboració amb la plataforma de gestió ciutadana que, amb les que estem definint pues, aquest tipus de model... Pues, participatiu, obert, eh, democràtic, transformador, que eh, és el, el model que havíem impulsat sempre de, de, de, en el d'aquests últims anys. Mm? Per tant, a nosaltres la notícia aquesta de que el casal de barri de la Fabricó els obriria el mes de gener sembla ser que ara, en aquests moments, no s'obrirà el mes de gener. <ríe> Estem no, a finals no. de gener. Sí, clar. sí, sembla que, sembla que... Clar, perquè... El fet d'obrir concurs obliga uns plaços més llargs, també, no?, perquè nosaltres, de fet, jo vaig estar... Eh, ahir, ahir vam passar per allà i, de fet, eh, l'equipament està pràcticament ja finalitzat, eh? allò està gairebé per, per entrar i començar a fer activitats. Mm. El que sí que és cert, doncs, amb el model aquest de concurs, els plaços són més llargs perquè hi ha un pla de 21 dies que es poden presentar delegacions... Per exemple, per presentar les diferents eh, ofertes, després qualsevol 15 dies per estudiar-ho i llavors només amb el, amb el de curs normal i, i, i això no sé si hi haurà presentacions, delegacions i tal, eh, fàcilment ens anem ja a prop de mitjans de febrer okay. o mitjans finals de febrer, amb la qual mm. jo dubto molt de que abans de, de març eh, l'equipament pugui estar en funcionament doncs et passo a la meva companya Susana. Sí, Hola Alberto, bon dia. Hola, tia, bon no turu. sé si des de l'Ajuntament us han justificat aquest canvi d'opció, d'opinió, de passar d'una adjudicació directa de cop i volta doncs, per un concurs públic. Eh, ens han justificat amb uns arguments d'un pes molt feble. Uh -huh. eh, llavors, no creiem que aquí hi ha hagut una manca de voluntat política d'enteniment de, i per de, de, de, de, de treballar conjuntament amb nosaltres, tot i els anys que portem de, de feina conjunta. Perquè, veritablement, no sé, el, el model de, de, de gestió cívica, vull dir, el, el nostre projecte s'ajustava perfectament eh, i podia haver entrat amb, amb molta facilitat segons, eh, segons eh, les pròpies, els propis les pròpies ordenances que està fent l'Ajuntament de Barcelona en relació amb el tema de, de la gestió ciutadana. De fet, com us deia, nosaltres estem en la plataforma de gestió ciutadana i ara mateix l'alcalde Trias de Barcelona eh, volia fer una convocatòria amb, amb els diferents equipaments de Barcelona que porten la, la gestió cívica o la gestió ciutadana, que de les dues maneres se li pot dir, i, I, de fet, tema, per l'incompliment de l'acord amb el tema concret de l'harmonia, de moment pues, totes les entitats que gestionen equipaments d'aquest tipus de, de Barcelona eh, s'han negat a fer-se aquesta foto amb l'alcalde fins que no es resolgui aquest tema. Eh? Vull dir que, que això eh, ens hem sentit molt recolzats, no només per mm. la gent de Sant Andreu, que van fer un, acti, un acte allà a la Plaça Orfila, el, poc abans de la Festa Major al mes de novembre, on també des d'entitats i des de la, la població en general de Sant Andreu ens vam sentir molt recursats com des de tres instàncies, pues doncs com potser, com deia ara la plataforma per a la gestió cívica, no? uh -huh. Això havia d'avenat per adjudicació directa, eh, d'una manera així, molt evident i, i el, que ara es trobat subterfugis perquè per donar per donar-li d'alguna manera un aire com més democràtic i més transparent, em semblen doncs, excuses, veritablement excuses. Uh -huh. Alberto, ja la darrera pregunta. Exactament, quines són les condicions que us han posat des de l'Ajuntament per poder accedir a aquest espai públic, eh, a aquest casal? Eh, a la de grans públic, trets, eh? Sí. Això és un concurs públic amb unes bases eh, estipulades que, que són kafkianes, eh?, perquè mm -hmm. són d'aquestes que, que has de complir, doncs, pues, bueno, presentar els estatuts no sé què, no sé quant, estar de dit codi ètic, coses molt lògiques per, per una altra banda, però, doncs, eh, pues, no sé, clar, tot això porta molt de temps, demanen, doncs, pues, jo què sé, els perfils curriculars del personal que penses tenir eh, treballant en allà. Mm, no sé, molta un un, jo que sé, un, una paparassa que que nos transportem treballant ja, de fet ja l'havíem començat a treballar abans que s'anuncies que això ni dia per concurs, perquè compensavam que ni dia per adjudic adjudicació directa, això. Veu, d'una manera o una altra davéssim hagut de presentar. Igual que passa que potser no amb aquests plazos i potser no amb, tanta, amb, amb tant de detall, però hi portem treballant potser des d'abans de la Festa Major, des del novembre, amb, amb aquest projecte i Déu-n'hi-do eh, la feina que porta. Sí. Uh -huh. D'acord, doncs Alberto Quillo, moltíssimes gràcies per avui connectar amb nosaltres i esperem doncs, que en els propers dies puguem tindrà notícies favorables a que l'harmonia doncs, pugui fer-se càrrec d'aquest equipament, no? gràcies a vosaltres i esperem que sigui així quan tinguem la, la resposta definitiva quan tinguem la, la resolució d'aquest concurs pues ja, ja en parlem aviam, nosaltres sincerament eh, no, sense prepotència però esperem que, que, que sigui per, per aquesta federació que mm. està formada per 14 entitats entre uenques i que en principi creiem d'una manera fins i tot objectiva eh? posant-nos fora què és qui, qui ha de gestionar aquest equipament. De fet, contem amb el suport de les associacions de veïns no, no sé, ens estranyaria molt que ara a última hora això se li donés per, raó, per unes raons mm, inversemblants mm -hmm. no? a, a alguna altra entitat. Eh? D'acord, doncs moltíssimes gràcies i estem en contacte. Mira, eh, eh, quedem així, sí, molt bé. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que anem ja directament és a conèixer algunes activitats de l'agenda. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs algunes de les activitats previstes per avui o per, i, i, sí, i, i, fins, i fins i tot pels propers dies és que el Centre Cultural Camp Fabra ofereix l'exposició de pintura figures en naturals d'Àngel Martínez, també que el Centre Cultural Camp Fabra ofereix una exposició de pintura de Sònia Murcia Muñoz, la Nau Ivanov us acosta a mal i sentimiento africano, a càrrec de Miguel Perreño. L'espai 30 de la Nau Ivanov us ofereix l'exposició passejada fotogràfica per la Sagrera. I la Biblioteca Inesiles i Escanfabra us ofereix fins al 23 de febrer l'exposició Vinyetes Palestines. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies a la Susana Ávila i al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.